Surah Taubah di awal dari ayat 34 hingga ayat ke-59. Ayat 34 hingga ayat 59. Surah ke-9, surah Taubah untuk hari Jumat. Baik Ibu dan bapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali talim ta kita pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatiha. Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah maaf ta'alina ahifataka wa sura'alina min huza'i bin rahmatika ya arhamarrahimin. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama warat al-arba binuri syamsika badan abadai bin rahmatika ya arhamarrahimin. Allahumma rahamna bil-Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hulau wa rahmat. Allahumma zakirna minhuma nasi'na wa'alimna minhuma jahilna wa asna ana al-lail wa ana annaha waj'al hulana ya rabb alamin ya allama yufala yabutu shay' min ilmihi wa la minna wa minkum taqabbal ya Baik ibu dan bapa untuk hari Rabu dan Kamis seperti biasa indeks Quran kita kita masih membahas tentang ilmu dan cabang-cabangnya. Kita masuki uh, ayat ke 13 ya. Ini ayat 13 surah ke eh ya, maksud saya surah ke-13 ayat ke-29. Baik, masih tentang ilmu ya. Kita cari surah ke-13. Surah ke-13 ayatnya ke-29 surah ke-13 ni 12 13 ayatnya ke ayat 29 ada ayat ke-13 ayat ke-16 tapi enggak begitu berkenan ya ini hanya surah ke-13 surah ar-ra'd ya. ayatnya ayat ke-29 sudah ketemu Ibu dan Bapa yang memiliki Quran yang sama dengan kami terjemah perkata atau Quran berwarna ada di halaman 252. Nah ini ada ya. Selalu di di di, di orang yang punya ilmu itu bisa melihat dan mendengar ya. Yang tidak punya ilmu itu sama sudah buta, tuli pula. Sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar ya. Ia ya, ilmunya tidak masuk kan kita itu ibarat orang yang tidak beriman ibarat orang yang tidak memiliki ilmu ada ya di ya. surah ke-13 ar-ra'd Ar ayat ke-19 taqabbalallahu <tik> minna wa minkum taqabbal ya karim auzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim فَمَنْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ كَمَنْ وَإِذْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يَتَذَكَّرُ أُولُو الْذَّكَرِ يadipendek ya kenapa tuh jadi pendek äh, ada wau-nya wau itu menandakan bahwa baris eh, hamzah atau baris alif itu ada Nah, tahu dah domah, ya kalau ini kan kebetulan Qurannya Quran gondrong ya bersakal. Tapi nanti kalau Kitab Gundul, itu Kitab kuning, itu kan tidak ada sakalnya. Nah, dengan adanya wau, kita tak tahu bahwa alif itu barisnya domah, gitu atau hamzah, hamzah ya sebetulnya itu. Jadi bukan wau itu bukan sebagai wau pemanjang, tapi membuktikan bahwa alif itu barisnya domah, hamzah itu barisnya domah ini. Buknya itu ya. Innamaya ma'yan tazang quru'ul albaab ani afa ma ya'lam apakah orang yang mengetahui orang yang punya ilmu anama bahwasanya unzila diturunkan ilaika kepada kamu mir dari tuhan kamu dari tuhanmu rabbika nya kamu dari tuhanmu al haqq adalah benar kebenaran Kaman seperti orang hua dia a'ma yang buta. Innama sungguh hanyalah ya taat mengambil pelajaran oleh albab yang punya akal yang berakal. Seringkali kami sampaikan bahwa Islam ini agama orang yang berakal. Yaitu tidak tidak punya agama kalau dia tidak punya akal. Yaitu ya. nah, jadi selalu bisa masuk logika. Bisa dimengerti oleh akal. Ini, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan Tuhan kepadamu, Rob Robmu ya? ya, kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran ini, yaitu orang-orang yang mohon janji Allah dan tidak melanggar perjanjian dan orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan nah ini. dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk ini ya ini hanya orang-orang yang beriman yang mengetahui uh, kebenaran kemudian tentang ilmu ini ada juga di surah eh uh, surah ke iya uh, ke surah ke-13 Ayat 16. Ini ayat 16 ya. Nah ini. Ada ya. Ayat ke-16. Ini penyamaan. kemarin kan sudah dibahas ya. Surah 16 ini. A'udhu billahi minas shayyutani rajim. Qul marrabbu samawati wal ardu. Qulillah. Qul, afattakhaltum min dunih awliya, la yamlikunan li anfusihim naf'an, wala bar'a. Qul, hal yastawi al-a'ma wal-basyir, am hal yastawi nur Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaquka khalqihi fatashabahal khalqu alayhim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul kahhar. Ini, katakanlah wahai Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, jawabannya tentu adalah Allah. Katakanlah, Pantastah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Kamu minta tolong kepada selain Allah. Padahal mereka tidak kuasa. Patung-patung itu tidak kuasa berbuat apa-apa. Jangankan untuk menolong. Untuk dirinya aja tidak bisa. Jalan aja tidak bisa. Orang adanya aja dibuat patung itu. Nah ini. Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat. Maupun menolak madarat bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya ya, sudah tidak bisa. Katakanlah. Samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjanjikan, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan dialah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini ya bukti tentang ilmu, tentang kebenaran. Jadi orang yang tidak tidak beriman sama seperti orang yang tidak berilmu. Dalam arti tidak memilih, memiliki kebenaran. Sama saja seperti orang yang melihat tapi tidak bisa melihat. Mendengar tapi tidak bisa mendengar kerana tidak ada topik dan hidayah. Kemudian tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu ada di surah ke-29. Surah ke-29. ya Ini menarik sekali. Jadi pinter kok Ibu dan Bapak karena tahu langsung e, sumbernya tanpa e, dari orang katanya itu ya. Surah ke-29 ayat 43. Ah, Ibu enggak usah lihat indeks juga langsung buka halaman 401. 401 Quran terjemah perkata atau ter, uh, Quran berwarna. Jadi dua ya, ada yang berwarna ya. Quran berwarna itu Quran yang ada tajwidnya untuk pemula jadi dengan Quran berwarna ini insyaallah orang akan bisa mudah membaca Kerana ada ketentuan-ketentuan warna hijau, warna kuning. Itu semua ketentuan ada ada ada aturan mainnya. Sedangkan berwa ya, Quran terjemah perkata tidak berwarna. Hanya setiap kata memiliki makna. Terjemah lafziyah terlafaz dia. Ya. Nah, ini. Sudah ada ya. Halaman 401 surah ke-29 Al-Ankabut. Ayat ke empat puluh tiga. Aku beri rajim. Ini ya ayat empat puluh tiga. Watilka amsal nazar buha nasi wa ma yaqiluha illa alimun Watilka dan dan, atau ini, atau itu, petunjuk, ya, kata petunjuk jauh. Zalika, tilika untuk mu'annas. Watilka dan ini, atau itu, al-amsal. Kenapa? Kulu, kulu jamin mu'annas, kerana setiap yang jama itu mu'annas. Al-amsal merupakan perumpamaan perempamaan nadribuha yang kami membuatnya. Linnas untuk manusia. Wama dan tidak dapat yakiluha memahaminya illal alimun kecuali orang-orang yang berilmu betul dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahami perumpamaan-perumpamaan Allah semuanya itu kecuali mereka yang memiliki ilmu itu kan dari dari ini ini baru nyambung nanti kalau dari sebelumnya perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba sinti Allahu Akbar. Quran itu bahasanya indah ya. Selalu dengan perumpamaan-perumpamaan. Itu. Hanya orang yang punya akal, punya otak bisa memahami kalau enggak kan enggak ngerti nih. Ayat 4.1 nya misalnya. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Dia mencari perlindungan kepada selain Allah. Ini adalah seperti laba-laba, laba-laba tahu ya, yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba Sekiranya mereka mengetahui Iya rumah laba-laba itu ya. Dia minta perlindungan selain pada Allah gitu. Sama seperti Orang-orang yang mengambil pengalaman ini Sama seperti laba-laba yang membuat rumah gitu ya, Bisa dibayangkan Garis-garis itu laba-laba itu kan Sungguh Allah mengetahui Apa saja yang mereka sembah selain dia Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia itu, jadi orang yang mencari pelindungan kepada selain Allah sama seperti laba-laba membuat rumahnya sebentar jadi rancur rusak, gitu kan? Nah ini dan perumpamaan itu tidak akan paham kecuali orang-orang yang memiliki ilmu, Mudah masya Allah ya. Gitu hmm. ini banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Itu, nah kemudian ada di Surah ke-35 ya. Surah ke-35. Nah nanti e, menyambung kalau ibu dan bapa memiliki buku Asbabun Nuzul ya. Asbabun Nuzul itu sebab-sebab turun. Kalau untuk hadis Asbabun Lurud. Di sana ditilaskan. Oh Asbabun Nuzul ayat ini ini. Surat ini ini. Gitu. E, tiap surat e, ada beberapa yang memiliki Asbabun Nuzul ada yang tidak. Asbabun Nuzul ini. Kenapa ayat itu turun gitu kan? Di surah ke-35. Nah, ini surah ke-35 surah Fatir ya, Fatir. Ayat ke-19. Masih tentang ilmu ya. Ini tuh, sudah ketemu? Ada di halaman 437. Surah ke-35. Nih. A'udzubillahiminasyayupanirrajim Wama وما... Ya ini. Dari sini Satu ayat sedikit sekali Wama yastawil a'ma wal basir Wama dan tidak yastawi Tidak sama Al-a'ma orang yang buta wal basir dan orang yang melihat Ini masih ya Tidak sama orang yang punya ilmu sama tidak punya ilmu Bayangin aja. Hidupnya kan tidak jelas Enggak ada tuntunan enggak tahu. Ilmu itu kan pengetahuan intinya. Bagaimana orang dikasih komputer, laptop atau notebook yang mahal atau apa saja sementara dia tidak bisa mengoperasikannya, gitu kan? Eh, atau ya, dia dikasih kendaraan tapi dia enggak bisa pakai. Gitu. Apa saja atau ya apapun orang dikasih Kompor gas gitu kan, sekarang nggak bisa makanya ini. Jadi semuanya dengan ilmu kan, ilmu pengetahuan. Itu jadi orang yang tidak memiliki ilmu itu sama seperti orang yang buta, orang buta dan tidak tidak bisa melihat, bayangin aja. Nggak bisa dengar. Kalau saudara-saudara kita yang kurang liter kan masih bisa melihat, masih mending. Bahkan mereka memiliki kelebihan ya, kalau menghafal Quran tuh mereka lebih cepat dibanding dengan kita, ya. nah, itu. Okay. Uh, di ayat berikutnya waladzulumat walan nur dan tidak yang gelap dan tidak yang terang Iyalah yang punya ilmu itu sama seperti perbeda dengan yang tidak punya ilmu sama seperti perbedaan orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar gitu perbedaannya seperti yang gelap dengan yang terang waladzil wal harur dan tidak yang teduh dengan dengan yang panas kan berbeda gitu ya. Wamayastabil ahyah wal amwat dan tidak sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Kita ngeri tu. Ngerinya apa? Kalau kita wafat meninggal, ya sudah kan. Memang sudah berakhir kehidupan. Tinggal nanti dipinta pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan di dunia ini. Tapi yang yang ironis yang yang lebih hati-hati, yang lebih takut lagi, kalau kita masih hidup tapi hati kita sudah mati. Ada kan banyak kan itu. Ya, mati dengan kebenaran, tidak masuk ilmunya. Orangnya hidup tapi seperti orang yang mati karena dia tidak tahu tuntunan, tidak tahu ilmu, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Tidak berguna. Jangankan bagi masyarakat dan sekitarnya Bagi dirinya aja sudah tidak berguna Kerana dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan dalam hidupnya Haktunya hanya habis dengan hura-hura dan tidak jelas Nah ini Tidak sama ya. Dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati Iyalah Tapi itu perumpamaan orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu Ya Allah Ini Quran itu perlu dengan perumpamaan Bahasanya indah, syairnya tinggi ya. Dan penuh ilmu. Kemudian masih di surah ke-35 ayat 28. Ayat 28. Nah ini. ini. Ada ya, sudah ketemu. Masih di halaman yang sama, 437. Ini. Ini. Alhamdulillahimina syiwpa mirrajim. وَمِنَ النَّاسِ, وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكِ Nii, hmm. innama sering ya kita, Masya Allah ini ternyata ada di sini, tuh. kita tahu kalau lagi uh, mau ceramah mau apa kan ada di kumpulan-kumpulan khutbah, kumpulan-kumpulan ceramah. tapi kadang-kadang kita tidak tahu adanya di mana, nah ini, إِنَّا مَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ العلما. Innallaha azizun gafur Wa an-nas dan diantara Annas manusia Wa dawabi dan Binatang melata Wal an'am dan binatang ternak. Oh telefon Bermacam-macam alwanuhu warnanya Iya kan Warnanya rasanya Pernahkah kita ber berfikir bagaimana Sapi kerbau kambing Makannya sama rumput Kok keluarnya berbeda-beda Rasanya berbeda-beda atau pernahkah berpikir ada sebidang tanah 100 meter katakanlah di situ ditanam ada pisang, pohon pisang, pohon durian, pohon mangga, pohon-pohon lainnya. Itu di mana rasanya mereka ber, berbeda-beda. Apakah pernah tertukar rasa durian dengan rasa pisang? Allahu Akbar. Padahal tumbuhnya di tanah yang sama, airnya sama, semuanya sama. Allahu Akbar. Kalau tidak ada yang menciptakan kan enggak mungkin. Atau jangan jauh-jauh, silahkan Bercermin dengan muka ini e, Berapa besar Lebarnya muka Tapi setiap orang berbeda Hidungnya sama, bibirnya sama Matanya, alisnya Tapi kok kita bisa membedakan Ini si A, ini si B, ini si, si C Insya Allah ya, kekuasaan Allah Kalau itu karya bukan Bukan karya Allah, pasti sama Kayak di pabrik-pabrik kan Membuat produksi sama gitu Inilah kuasa Allah Allah Akbar tapi mereka tidak berpikir karena mereka tidak menggunakan ilmunya. itu ya. Dan saya seringkali berpikir ternyata manusia itu sama ya. Dalam artian coba aja lihat dari mulai orang yang tinggi, yang maaf yang kecil, yang pendek gitu ya. Yang pendek sekali, yang gemuk, yang kurus. Ya, coba lihat apakah kepalanya beda? kepalanya sama seperti itu. Enggak ada yang badannya besar kepalanya lebih besar gitu ya. orangnya lebih kurus kepalanya lebih kecil. Sama Allahu Akbar, Masya Allah, kuasa Allah ya. Hanya nanti tinggal perbandingannya aja. Gitu ya. E, tapi intinya sama seperti itu. Kuasa Allah, Allahu Akbar. Nah, ini itu. Ya, yang demikian itu diri ingatkan inna ma yasallahu min ibadihi al-ulama. Inama sesungguhnya hanyalah ya sholawat yang takut kepada Allah. Takut itu bukan takut menjauh ya. Takut kalau takut dengan serigala kita menjauh kan. Takut diterkam. Tapi takut dengan Allah adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takut kepada Allah adalah dengan takarubil Allah, Berhalawat, ber, bermesraan dengan Allah, dengan salat banyak doa. Salat malam, kiamu lain, banyak fikir, banyak ilmu dan segalanya. Pokoknya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takut bukan berarti menjauh, tapi mendekat. Inilah dengan Allah. Takut dengan Allah. Diingatkan di sini. Innama ya min aibadih ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu min di antara kalian aibadih dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba Allah. Hanyalah al ulama, para ulama ulama di sini bermakna juga orang yang memiliki ilmu agama atau ilmu pengetahuan ilmunya Allah gitu ya yang memiliki ilmu Innallaha sesungguhnya Allah Azizun Maha perkasa Ghafurun Maha pengampun tuh dan demikian pula di antara manusia nah itu ya nah ini di ayat ke-28-nya dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak dan bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama ulama di sini berarti orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah ilmu-ilmunya Allah yang syak itu tapi wa ma utitu min ilmi illa qalilan kita diberi ilmu itu cuma sedikit saja ibarat setetes air di lautan yang luas Apabila seandainya kita mahu menuliskan ilmu-ilmu Allah, Allah wabbar. Tintanya laut, la, apa? E, lautan yang luas. Kemudian sebagai kolam yang penaknya adalah pohon-pohon untuk menuliskan kekuasaan Allah. Tidak akan bisa mencukupi betapa besar kekuasaan Allah ini. Kemudian ada di surah ke-35 ayat 28 ayat. Ada juga di ayat ke 39. Ni, ya. Yeah. Ayat 39 masih tentang ilmu, ni. Auzu billahi minasy syaitanir rajim. Huwallazi ja'alakum Huwallazi ja'alakum bukan ja'alakum. Huwallazi ja'alakum khalaifafil ardh. Fa lam kafara 'alayhi kufra. ولا يزيد ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقت ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا هو الذي جعل لكم خلايا في الارض هو الذي ديا ديا دي الله yang ja'alakum menjadikan kalian Kholai fa kholipa kholipa fil ardi mukabumi. Fama kafaro maka barang siapa yang kafir. Pa'alaihi maka atasnya kufruhu ke kafirannya. Wala yazidul kafirin. Dan Allah tidak akan menambah al-kafirin orang-orang yang kafir. Kufruhum ke mereka. Indarabbihim di sisi Tuhan mereka. Illa maqadah kecuali kemurkaan Allah. Wala kafirin. Dan tidak menambah al-ka'afin orang-orang yang kafir Kufruhum ke kafiran mereka Illa khusaro kecuali kerugian Ini. Itu ya Itu itu tentang kafir ya Tentang ilmu ada di surah ke-39 ya. Itu tentang kafir Ada orang yang kafir kan orang yang tidak memiliki ilmu atau sama seperti orang yang tidak bisa melihat Dan tidak bisa mendengar Itu orang-orang kafir itu sama ya Seperti itu bayangannya Di surah ke-39 ayat 9 Ada, sudah ketemu halaman 459 Surah az Zumar Ada ya Surah ke-39 ayat ke-9 Nah ini, ada A'adhu billahi minash shayupanir rajim أَمَّنْ أم هُوَ قَانِطٌ آناء الليل ساجد وقائم يَهْذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ, رحمة رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلَّابِ يَا Ammanha amman huwa qanit. Apakah orang apakah orang yang huwa dia qanitun qanit taat beribadah ana al-lail pada waktu malam saji dan mereka bersucut. wa qa'iman dan berdiri yahdaru yahdaru al-akhirah ia takut akan akhirat akan siksa-siksa di akhirat nanti wa yarjuna dan dia mengharap rahmat rabbi Rasmat dari robnya dari tuhannya. Qul hal yastawil ladina ya'lamun Katakanlah apakah sama al ladina orang-orang yang ya'lamun mereka mengetahui wal ladina dan orang-orang yang la ya'lamun tidak mengetahui apakah sama orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu apakah sama orang yang punya uh, pengetahuan dengan yang tidak punya pengetahuan no. Innamā sasungguhnya hanyalah ya mengambil pelajaran itu adalah ulul albab, orang yang memiliki akal sehat. Iyalah, kalau akalnya tidak sehat kan tidak tidak mengambil pelajaran itu ya. Hmm. Ini ya, di ayat ke-9. Apakah kamu orang musrik. yang lebih beruntung Ayat ini ayat ke-9 eh, Apakah kamu orang muslik yang lebih beruntung Ataukah orang yang beribadah Pada waktu malam dengan sujud dan berdiri Kenapa? Karena takut kepada azab di akhirat Dan berharap ya, Mengharapkan rahmat Tuhan Katakanlah Apakah sama orang-orang yang mengetahui Dengan orang yang tidak mengetahui Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hmm, ya. Ini menarik sekali kan? Surah ke-39. Ini tak tanda ini. Surah ke-39 ayat 9. Ini hmm, ya. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidaw wa qa'ima. Sajidaw wa qa'ima ya'zalul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Kul hal yas tawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun la ya inna ma yatadzakkaru ulul albab yani amman apakah dia huwa dia qanitun orang-orang yang taat beribadah ana al-lail pada waktu malam sajidan bersujud wa qa'iman dan berdiri ya mubail ya solat malam tahajud bersujud Yahdzar, kenapa melakukan seperti itu? Ihzarul akhirah, karena takut akan akhirat, akan siksa api neraka kalau kita tidak taat kepada Allah. Wa dan mereka berharap rahmatur rabbi, rahmat dari Rabbnya jadi Tuhannya. Karena kan kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya Apakah sama orang-orang yang mereka punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Orang yang enggak punya ilmu ya malam berlalu begitu saja. Waktunya habis dengan sia-sia main judi ini dan itu. Tapi orang yang beriman, orang yang punya ilmu dia akan mempergunakan waktu-waktu malamnya dengan baca Quran, salat tahajud, dia mulai berdoa dan segalanya. Karena takut akan siksa Allah. Nabi dia ya, masyaallah. Ah, Muhammad Rasulullah dia yang sudah dijanjikan Allah jelas akan masuk surga. Tapi Allahu Akbar, dia selalu beribadah, sholat, sholat itu sampai kakinya bengkak-bengkak, padahal sudah jaminan akan masuk surga, ya, itu. kita malahan enak-enak aja tidur. Nabi itu masyaAllah, ya, e, istighfarnya aja ada beberapa riwayat, ada yang menyatakan 72, ada yang menyatakan tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Tentu beristighbar bukan hanya ucapan, tapi juga hatinya, juga perbuatannya ya. ini. Jadi, orang yang punya ilmu, dia akan merasa takut akan mempergunakan malam-malamnya dengan sujud. Dan berdiri salat malam. Karena apa? Takut akan akhirat. Rasa takut ini didapat karena dengan ilmu. Itu kan ya? Itu. Ya, hanya saja. Orang-orang yang memiliki ilmu kan yang takut kepada Allah. Ini jelas ya. Di ayat, di surah ketiga nya kan tadi. Innama yahshallah, innama yahshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya, sungguh hanyalah yahshallah yang takut kepada Allah itu siapa? Min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah, hamba-hambanya, al-ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu Yalah disebut ulama kan Orang orang yang punya ilmu gitu ya. Ilmu kebenaran Tapi ada ilmu kesesatan. Orang yang pintar aja belajar Tentang Islam ada para orientalis Orientalis itu kan Tapi bukan untuk hidayah Bukan beramal ilmu hanya sebatas dia kajian aja. Kadang-kadang mereka Menguasai belajar tentang ilmu keislaman Ingin menghancurkan Islam Kemudian di surah kelima lapan Nih, surah ke-58 Masa Allah tentang ilmu ini banyak sekali ya. Segini aja Waktunya sudah habis lagi ini. Tapi tidak apa ya Ibu dan Bapak teruskan kembali eh, Belajar itu yang susahnya itu Memulainya, kalau sudah panas seperti ini Tinggal teruskan, makanya jangan berhenti ya Hingga salat zuha, hingga salat zuhur apalagi Ibu dan Bapak sudah eh, Tidak bekerja, eh, sudah pensiunan ya sudah enak di rumah menikmati masa-masa nah, kita yang ada ini jangan disia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Manfaatkan dengan penuh-penuh hal-hal yang bermanfaat. Di ayat ke-11 surah ke-58 ya. Surah 58 surah Al-Mujadilah. Ada ya? Nih. Auudzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Iza qila lakum, tafasahu bil majalisi, fafsahu yapsahillahu lakum. Wa idakilam suzu, fan suzu, yarfakillahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'amaluna khubir. Ini ya sering kita. Pas mau cari dalil. Adanya di mana ini, ini dia ini e, sering dipakai ya rfa ya rfa ilallahul ladina amanu minkum. kum walladina utul ilma darajat ini ya ayah amanu wahai orang-orang yang beriman hidakilalakum apabila dikatakan kepada kalian tahfaz tahu berlapang-lapanglah fil majlis di dalam majlis Fafsahu, fafsahu maka lapangkanlah yafsahi, yafsahillah, Yafsahillahu lakum Maka Allah akan melapangkan kepada kalian Jadi saat saat kita sebelum belajar kan kita suka berdoa ingin dilapangkan Ingin dibukakan hati kita supaya bisa menerima apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita Agar apa yang disampaikan bisa masuk ke dalam hati tidak masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri kan banyak kan kayak telinga wajan gitu kan tidak berbekas. Nah ini waidaki lah waila waidaki lang suzu dan apabila dikatakan suzu bangunlah kalian. Lang suzu maka bangunlah. Allah mengingatkan tiarafailah Allah akan mengangkat al orang dari orang-orang yang amanu mereka beriman mincum diantara kalian. Wahdina utulah ilmu darajat dan orang-orang yang mereka diberi ilmu pengetahuan darajat beberapa derajat. Wallah dan Allah bima dengan apa yang tak maluna kalian kerjakan khomir mahateliti. Ini. Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah ma mahat teliti apa yang kamu kerjakan. Itu ya jelas, uh, tentang posisi orang-orang yang memiliki ilmu. Ini, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Wala' dinautul ailmada rojad Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu ialah di mana mana ya orang yang memiliki ilmu pasti dihargai baik secara manusia di oleh manusia oleh Allah juga. Bahkan ibadahnya orang yang berilmu itu kan, masya Allah derajatnya tinggi. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Ibadah orang bodoh bisa saja ibadahnya salah nggak diterima. Bukan nggak diterima, bahkan disiksa bisa ini bisa karena ibadahnya salah gitu ya. Harusnya menyembah Allah dia menyembah selain Allah banyak banyak kan dia mengakui Islam sebagai way jalan jalan kehidupannya ya agamanya, din tatananya. Tapi dia masih menyembah hal-hal yang lain, masih meyakini hal-hal yang lain. Katanya akidahnya Islam. Tapi dia masih datang ke gunung. Masih merayakan hari-hari yang sebetulnya bukan dari Islam. Henten ya. Nah ini. Kemudian tentang ilmu dan cabang-cabangnya. Ini poin yang kedua. Ini ibu memiliki ya. Quran terjemah perkataannya. Saya ambilkan indeksnya dari Quran terjemah perkata. Uh, dari, saya bukannya dari sebelah kiri. Halaman sembilan. Tentang ilmu dan cabang-cabangnya. Di indeks Quran yang empat ciri juga ada juga. Yang kedua adalah celaan terhadap kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Dicela oleh Allah. Coba kita lihat. Pertama di surah ketujuh. Ini insya Allah. Ini ada beberapa SMS pahari. Saya jadi kayak orang pinter. Iya, insya Allah. Karena kan ilmu, ini ilmu Allah. Selama ini kita hanya baca Quran, gelak-gelik, ngelaguin tapi gak ngerti isinya. Ibadah, iya. baca Quran juga harus dengan lagu. Zainul Quran yaswatikum. Hiasi bacaan Al Quran dengan suaranya yang indah. Tapi kan Quran bukan hanya untuk digelak-gelik saja. Tapi dipahami isinya. Tidak jelas dengan terjemah perkata. Tidak jelas dengan terjemah Departemen Agama. Kita lihat nanti tersirnya. Sudah ya? Surah ketujuh ada di halaman 151. Surah Al-A'raf. Ini celahan terhadap kebodohan. Dan orang-orang yang bodoh. Gitu ya Di surah ke-7... Ada di ayat 199. Ini 199. Cepat ya kalau sudah tahu nomor surat. Nyarinya cepat. Kalau nanti ibu dan bapak belum biasa. Terbiasa kan kadang-kadang kita terbiasa pakai tulisan Arab. Nah dengan terjemah perkata ini adalah Atennya. Belum, belum biasa juga nanti. Pas ditaklim. Pak Ali bagaimana sih caranya untuk bisa mencari cepat. dan kita ajarin ya. Tak ta tunjukin. Mudah kok cari. caranya ya. Tapi, walaupun mudah ada beberapa yang kesulitan. Jadi cari nomor surah, nomor surahnya cari ayatnya. Nanti kalau memang enggak jelas juga nanti di taklimnya ditanyakan. Bagaimana caranya supaya cepat? Ini sudah ke-7 ayat 199. Nih. Surah ke-7 Surah Al-A'raf ayat 199. Nih. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Khudil afwa wa'amur bil'arfi wa'arib anil jahilin. Ya. Khudil afwa wa'amur bil'arfi bil wa'arib anil jahilin. Khud ambillah berilah alaf maaf. Kasih maaf. Wa'amur dan suruhlah bil ma'ruf dengan amal kebaikan. Itu jadi dakwah itu bukan hanya ngomong. Tapi suruh dengan amal kebaikan. Sebelum kita nyuruh kita berbuat baik dulu. Kekurangan kita tu jujur itu. Rasulullah itu berhasil karena sebelum bersebelum berucap beliau melaksanakan terlebih dahulu. Itu sebelum solat malam dia sudah biasa solat malam sudah sampai bengkak-bengkak bahkan solat tahajud untuk Nabi itu wajib kan itu. Berilah maaf, wa'mur dan surullah bil ma'aruf dengan amal kebaikan, wa'arid dan berpalinglah anil jahilin dari orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kan ada kun aliman. Kalau anda pintar, ngajar. Nggak pintar, mutalim. Belajar. Nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar. Paling tidak mustami, mendengar. Nggak mendengar, paling tidak pemerhati. Ya kan di radio seperti itu. Kalau punya ilmu, silakan, ngajar. Nggak punya ilmu, belajar nggak belajar paling tidak mendengar, nggak mendengar paling tidak pemerhati, kalau nggak ngajar juga nggak karena nggak ada ilmunya, belajar juga nggak mau, mendengar juga nggak mau, pemerhati juga nggak mau, itu kun jahil, jahil maka ada orang itu bodoh, orang bodoh itu tinggalkan, kata Nabi kan begitu, percuma capek ngomong, -ngomong sama orang yang bodoh, kita sudah sampaikan, sudah ini sudah itu dia tidak tidak peduli, nah ini orang bodoh tinggalin aja. Gitu. Bukan berarti kita tidak peduli kan Kita sudah dakwah, sudah ngajak Tapi dia tetap seperti itu Capek deh, kan? udahlah tinggalin aja Kan kita sudah memberikan nasihat Memberikan wajah kan Dengan penuh wa idutul hasanah Nasihat-nasihat yang baik santun Nah dia tetap aja seperti itu Tetap dalam kebodohannya gitu. Tinggal kita doakan ya Allah Berikan topik dan hidayah untuk dia Mudah-mudahan ya Nah, dia diberikan, kan seringkali seperti itu, terhadap api dan ya, ide, dia, dia baru menyadari, setelah diuji biasanya, dikasih musibah baru, tapi ada juga orang dikasih musibah, double. wah ini bukan gejala alam, tetap aja dia tidak mau berpikir, padahal Allah menegur kita. Kemudian tentang celahan terhadap orang bodoh ini ada di halaman, di ayat, di ayatnya ayat 46 surah 11, surah ke-11, eh habis waktu ini Surah 11 Tuh, Surah ke-11 Ayat 46 46 Ada kan? 46 ada di halaman 227 Nih Dialah Allah berfirman Wahai Nuh sesungguhnya Dia bukanlah termasuk keluargamu Karena perbuatannya Sungguh tidak baik Sebab itu jangan engkau memohon Kepadaku sesuatu yang Tidak engkau ketahui hakikat Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh Ini eh, nanti dijelaskan ya, lebih lanjut Sayang waktunya habis Ibu teruskan ya, ibu dan bapak teruskan Enak kau belajar itu ya Waktu yang ada buat eh, lebih bermanfaat Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya Banyak pula amalnya Dan waktu yang kita ada adalah bermanfaat untuk kita dan sesama kita ada saran, ada kritik silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Kalau tadi malam saya di masjid di Jalan Timah ya, Di Jiung sana Hari ini saya sebentar siang nanti pada seratur di PT Timah eh, Hari Jumat seperti biasa taklim di Depok ya Jam 1, jam 13 Terima kasih untuk semuanya Untuk murah jangan lupa Untuk besok bisa dipersiapkan hari Jumat Surah At-Taubah ayat 34 hingga 59. Surah ke-9 ya, Surah At-Taubah ayat 34 hingga 59 untuk murotalnya. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayumanis bersama Radio Kayumanis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah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 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, kembali kita jumpa untuk ringkasan hari ulang tahun. kesempatan hari ini hari Kamis tanggal 29 Januari 2009. Ya, kita sama-sama di acara ini hingga pukul 07.00. Nanti saya Ridwan dan bersama Bung Andi Pranata. Selamat pagi dan selamat mengikuti. sekali menjadi teman dekat anda di hari bahagia ini, ya terutama untuk anda yang merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkahwinan. Nah, terimalah satu hadiah khusus dari Bunga Di untuk anda yang berbahagia. Satu lagu sudah kita dengar untuk Anda yang berbahagia. Nah, sebentar selamat pagi dulu nih untuk Mbak Endang ada di Bintaro. Yang pagi ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Yeti di Tebet. Katanya selamat ulang tahun panjang umur dan bahagia bersama keluarga. Putra dan putri juga suami tentunya katanya. Oke, selamat bahagia dan mudah-mudahan panjang umur murah rezeki sehat badannya. Kemudian juga selamat pagi untuk Ibu Prianto ini ada di belak, uh, Pangkalan Jati ya. Yang hari ini cucu, hmm, cucu keduanya ulang tahun yang ketujuh. Kalau gak salah namanya adek Rino Anandika Putranto Yang pasti wah udah sekolah ini <tuh> ya deh selamat ulang tahun Panjang umur dan murah rezeki Iya Kemudian juga <tuh> Oke selamat ulang tahun tentunya Yang hari ini sudah kirim SMS Ada ini dari Budi dari bude adik salsa